А церкви там усе з золотими верхами. В печерах лежить дванадцять братів, що будували лаврську дзвіницю. Кажуть, що як будували, то вона все входила в землю, а однієї ночі вийшла уся з землі. От того часу всі брати пострились в ченці. Господи, скільки я переводила людей на самий верх дзвіниці до великих дзвонів! Ой, пустіть мене, матінко, здається, вмру, як не піду в Київ. Чи то правда, що там є такий лев, що з рота вода тече? А вже ж є! А на левові висидить святий Самсон та щелепи йому роздирає. Як піймав його на подолі коло Дніпра, як роздер щелепи, та й сам каменем став. І лев каменем став, а в лева з рота вода потекла. Та якого там дива нема? Якби розказувати за все, то не то що дня було б мало, тижня мало». Говорила Палашка і підвела очі до образів, підняла обидві руки вгору, ще й пальці розчепірила. Там, на Андріївській горі, під престолом, є джерело, а в те джерело щороку забувають віз вовни. Як тільки покажеться зверху роса, то зараз знов запихають туди віз вовни, бо якби полилась з того джерела вода, то весь світ залила б. Я сама чула, як янголи бовтають воду під престолом. «Ой, Господи, помилуй нас грішних!» Сказала Палашка і зітхнула на всю хату. Старий кайдаш сидів, похиливши голову, а малашка плакала. «Піду я з бабою до Києва та одговіюся в лаврі. Як не пустите мене, то я, здається, вмру!» – сказала малашка. «А вже ж, Марусе, пусти невістку, бо як не пустиш, то буде тобі великий гріх от Бога!» – навчала Палашка, тикаючи пальцем на образи. «Та коли ж на великому тижні багато роботи?» – обізвалась Кайдашиха. «Я, мамо, ладно, день і ніч не спати, пороблю вам усю роботу, та й піду!» – просилась малашка, втираючи сльози. «Та про мене йди, та й за нас подаси на часточку!» – сказав Кайдаш. «Пішов би я, та настає чоловіча робота на полі!» «А коли, дочку, думаєш іти, то спечи собі святу пасочку та калач, та вкинь в торбу крашанок та кільце ковбаски, та шматочок сала, щоб розговітись свяченим у лаврі» то тебе Господь простить і помилує, навчала Палашка. А я вже тобі дорогу скрізь покажу, як пописаному. Мені всі прочани знають з усього світу, я їм усім даю привід у Києві. В Києві вони всі ходять за мною, неначе вівці за пастухом. Баба Палашка розпрощалась і пішла з хати. Кайдашиха вчинила тісто і спекла малашці маленьку паску. Баба Палашка назбирала по селі десять бабів і другого дня зайшла за малашкою. В торбі була і паска, і чимали калач, і сало, і сіль, і навіть крашанки. Вона кланялась кожному в хаті і просила простити її гріхи. Прочани пішли до Києва. «Та не барися, дочко, вертайся додому», – наказувала кайдашиха невістці, стоячи за ворітьми. «Як Господь не прийме нас до себе, то й вернемось», – говорила палашка, кланяючись до дзвіниці трохи не до самої землі. Йдучи селом, Палашка заходила в декотрі хати, щоб попрощатися з тими молодицями, з котрими вона лаялась. Але як вона лаялась цілим селом, то для неї довелось сливе не минати ні одної хати і ходити з хати в хату, як ходить піп з молитвою. Проча йшли день, опросились в одному селі на ніч до добрих людей, переночували і раненько знов пішли в дорогу. Малашка неначе на світло, родилась. Її не допікали тут ні свекруха, ні свекор, ні мотря. Понад дорогою зеленіли молоді жита, синіли далекі гори та могили. На дворі було тепло і ясно. Малашка ніби набиралася здоров'я на волі. Вже звернуло з півдня. По один бік дороги була чимала гора, а на горі – могила. Баба Палашка повела молодець на ту могилу. З тієї могили вже було видно Київ з церквами та дзвіницями. Тієї могили прочани не минали ніколи. Палашка вийшла на могилу, впала навколішки і почала молитись. З могили було видно на горах високі дзвіниці, церкви з золотими верхами. Кругом Києва в долині зеленів густий ліс, синів за Дніпром, ніби повитий сизим туманом, бір, а між соснами подекуди блищали широкі плеса розлитого Дніпра. В лісі блищали золоті хрести монастирів, не наче дорогі камінці, розкидані зверху на бору. Сонце світило на київські гори. Золоті верхи сяли і не наче горіли. Баба Палашка припала до землі головою, а за нею й молодиці почали бити поклони. Палашка встала і, піднявши руку вгору, почала розказувати про чанам. Он де велика Лаврська дзвіниця, а ото коло неї сама Лавра, а то далі Свята Софія, а то Свята Варвара, — говорила вона. Молодиці водили очима слідком за її рукою, а малашка стояла мов кам'яна. Ті золоті верхи та білі дзвіниці здавалися для неї якоюсь дивною казкою. Вона вперше йшла до Києва. Прочани перейшли бір і прийшли на заставу. На заставі стояла черничка і причепилась до їх